معنى حديث لا زال الحديث عن الحوض الحديث يرويه ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كما جاء في صحيح مسلم كذلك في صحيح البخاري قال والالبخاري بينما انا قائم اِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِّن بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَةَ ثم اذا زمره فذكر مثله قال فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمل النعم رواه البخاري لو باذن الله تعالى katika darasa yetu tutasoma hadithi mbili hadithi hii niliyoisoma na hii inayofuata ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاقول فيهم فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد tutasoma kwa pamoja hadithi hii ambayo nimeitanguliza bado tupo katika masala ya haudh Mtume صلى الله عليه anatusimlia na naeueleza umma qadhiya katika qadhaaya za al-iman bil-ghaibi kuamini mambo ya ghaib katika mambo ya ghaib ni swala la haudh ya Mtume صلى الله عليه وسلم fi arasati al zimetangulia hadithi na hii pia bado inazungumzia masala hayo kwa hiyo tutasoma pamoja al-qiraa al kisha tupate tarjama na maana ya hadithi bismillahirrahmanirrahim wa li al-bukhari baynama ana qa'imun اذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت اين قال الى النار والله قلت وما شأنهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى ثم اذا زمره فذكر مثله قال فلا اراه يخلص منهم الا مثل اهمال النعم رواه البخاري ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاقول كما قال العبد الصالح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 tarjama ya hadithihi wa li bukhari na amepokea al-imamu bukhari akataja moja kwa moja matni ya hadithi Bainama ana qa'imun haya ni maneno ya mtume baynama ana qa'imun pale nitakapokuwa mimi nimesimama pindi nitakapokuwa nimesimama hapa mtume anazungumzia matukio ya siku ya kiyama pindi nitakapokuwa nimesimama wapi katika haudh tulisoma katika darasa iliyopita mtume atakuwa katika haudh anawasubiri watu wake katika umati wake anawajua kwa alama zao anawaita akiwanywesha maji katika haud. Sasa anasema pindi nitakapokuwa nimesimama katika haud. Idza zumratun. Ghafla. hii idza inaitwa alfujaia katika lugha ya Kiarabu idza alfujaia Tahamaki nitaona kundi zumra ni kundi. Kundi la watu kubwa. Bainama ana qa'im pindi takapokuwa nimesimama katika haudh, idha zumratun tahamaki nitaliona kundi kubwa hatta idha araftuhum mpaka nitakapowatambua nikawaona nikawatambua kharaja rajul atatokea mtu mim baini wa bainahum bainangu mimi na wao taswira iko hivi kuna kundi linakuja na mimi niko hapa ninalisubiri hapa katikati anatokea mtu baini ya kundi hilo na baini ya mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja rajulun. atatokea mtu Mimbaini baini wa bainahum kati yangu mimi na wao hilo kundi linalokuja faqala atasema huyo mtu halumma maana ya halumma taalao joni halumma joni huku fakultu mimi nikasema aina unawaita wapi waende wapi kana kwamba anasema hao wanakuja kwangu unawaita wapi tena Halumma njoni fakultu, nikasema au nitasema aina wapi unawaita? Qala yule mtu atasema ila nnari wallahi. Nawaita waelekee motoni na apa kwa Allah. Kultu, mimi nitasema wakati huo wama sha'anuhum wana nini mpaka unawaita motoni? Na hawa nnawaona ni watu wangu wama sha'anuhum wana nini qala yule mtu atasema innahum irtaddu ba'daka hawa wameritadi baada yako ala wakarudi nyuma ya migongo yao alqahqara kinyume nyume hawa wameritadi baada yako wakarudi nyuma ya migongo yao ki, kinyumenyume. ثم اذا زمره كisha linatokea kundi lingine linakuja kunielekea fa zakara mithlahu mtume akataja mithili ya maneno ya mwanzo kwamba litakapo tokea hilo kundi kisha anatokea mtu katikati anawaita nauliza kwa nini waende wapi anasema motoni wana nini majibu yanakuwa ni hayo mara nyingine kala mtume akasema fala urahu, yakhlus minhum fala uraahu simuoni yakhlusu minhum atabakisha miongoni mwao illa mithlu hamalil na'ami isipokuwa kama mithili ya ng'amia walioachwa bila mchungaji wanapotea tu fala urahu yakhlus minhum sioni yule mtu kama tabakisha katika hao watu ila isipokuwa mithlu hamalin naam ni mfano wa ngamia walioachwa wanakwenda hawana mchungaji kwa hiyo mtu akitaka kuchukua anachukua tu vile anavyojisikia si umeeleka hiyo ni tarjama walahuma na wamepokea vile vile wawili hawa Bukhari na na Muslim fi hadithi ibn Abbas kwa maana hadithi hii ipo katika Bukhari na ipo katika Muslim ni mapokezi ya sahaba mtukufu Abdullahi ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba mtume alisema katika tukio hilo la watu kuzuiwa katika haudhi alisema faakulu. Haki yale majibu kwamba hawa nawapeleka motoni waliritadi baada yako faakulu. nitasema wakati huo kama qala alabdus salihi kama alivyo sema mwema hapa anamkusudia na anamkusudia nabiiullahi anam Isa alayhi salatu wassalam nitasema kama alivyo sema mje mwema nabiiullahi Isa alisemaje tulisoma katika darsa iliyopita kwamba Allah atamuuliza hali ya kuwa anajua Si anamuuliza ili apate majibu ya jambo asilolijua anamuuliza hali ya kuwa anajua atamuuliza nini Aanta kulta linnasi. lin wa ummi ilaheini min duni Hivyo wewe ndio uliowaambia watu wako huko duniani Wakufanye wewe na mama yako mueni waungu wawili kinyume na Allah kala subhanaka atasema umetakasika mola wangu mimi sijasema hayo ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq haiwi na haiwezekani kwangu mimi niseme mambo nisiokuwa na haki nayo kuyasema in kuntu qultu faqad alimtahu kama nilisema we mola wangu unajua kwa nini? ta'lamu Ta ma fi nafsi wala la a'lamu ma fi nafsika wewe allah unajua yalioko katika dhamira yangu mimi si yajui yalioko katika dhamira yako e allah kisha anajitetea ndio munasaba wa hizi aya sasa ma kultu lahum Sikuambia mimi illa ma amartani bihi isipokuwa yale tuliyoniamrisha niepi ani'budu allaha rabbi wa rabbakum Niliwaambia watu wangu muabuduuni Allah ambaye ni Mola wangu mimi mlezi na ni Mola wenu nyinyi Sasa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno ya mja huyu mwema wa alaihim shahidan ma dumtu fihim Mimi nilikuwa ni shahidi juu yao kwa kipindi ambacho nilikuwa pamoja nao Falamma tawaffaytani hapa tafsiri sahihi sio uliponifisha sawa falamma tawaffaytani ulipotimiza muda wangu wa mimi kuwepo ardhini sawa sawa kwa sababu kwa aqida yetu sisi waislamu Nabiiullah Isa hajafa na atarudi kabla ya kiyama Nabii Isa ndo atakuja kumua Masihu Dajjal. Kisha ataishi duniani kwa kipindi ambacho Allah ametaka aishi kisha atakufa. Na atakaporudi nabi Isa hatokuja kama mtume mwenye dini mpya hapana, atakuja kufuata mila ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. bali katika kuonyesha kwamba atakuja sio kama kiongozi mtawala katika mambo yameelezwa katika ashiratu saa alama na dalili za kiyama atashuka nabii Isa alaihi salatu wasalam katika kipindi ambacho ni time ya swala ndio atashuka duniani atafika atakuta swala haijaswaliwa watakapomuona waumini wa zama hizo katika msikiti atakaochukia watamjua watampisha kuswalisha atakataa ataswali akiwa ni maamuma habari zake ni ndefu makusudio Wakuntu kuntu alaihim shahidan madumtu fihim falamma tawaffaitani ulipoutimiza muda wangu wa kuwepo ardhini, na ukaninyanyua kwako nikiwa hai kunta anta arqiba alaihim wewe Mola wangu ukawa ndiyo msimamizi wa waja wako na wajua wa anta ala kulli shay'in shahid na wewe Mola wangu ni shahidi juu ya kila jambo hakuna linalofichikana kwako kwa hiyo mtume naye atasema maneno haya ndio anasema nitasema kama alivyo sema mja mwema kwa hiyo atakapoambiwa hawa wewe si wa kwako ndio maana ninawaita wapi motoni kwa sababu irtaddu ba'daka ala adbarihim alqahqara tuma atasema kama ni hivyo mimi ningeweza kuwasemea wakati nilipokuwa pamoja nao lakini baada ya hapo sijui yaliyotokea nyuma yangu au baada yangu hii ni tarjama ya darsa yetu ya leo lakini hebu tulifahamu kwa mapana kidogo maudhui bado tunazungumzia ahadith zilizokuja zikitaja masala ya al-hawdh haudhu nnabi na si tulisoma huko nyuma kwamba hadithi hizi zinazozungumzia masala ya kuamini haudu ya mtume zimepokelewa na maswahaba zaidi ya Na naziko nyingi balaga hadduth tawatur Sheikh رحمه ta'ala katika kitabu chake ametutajia baadhi na ndi maana ukuta darsa hii au topic hii tangu tumeianza bado zimetajwa hadithi nyingi tofauti na darsa zilizopita tulikuwa tunasoma baadhi ya shawahidi katika Qur'an na hadithi moja au mbili lakini masala haya Sheikh alihi ametaja ahadithi nyingi katika masala haya na leo tutasoma hadithi mbili au kama muda utaruhusu tatu <clears throat> hadithi tunayoanza nayo hadithi ya Abu Huraira الذي الإمام الامام البخاري وللبخاري ابي meanza hivyo نا البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ينقلهنا ابو هريره عبد الرحمن بن صخري الدوسي رضي الله عنه ارضاه amesema baynama ana kaimun. pale nitakapokuwa nimesimama katika haudhi siku ya kiyama iza Ith, zumratun mara litakuja kundi alzum azumra jama'atun minan ni kundi kubwa la watu hata اذا عرفتهم paka nitakapojua nimewaona nimewajua nimewatambua kharaja rajulun min bayni wa bainahum mara atatokea mtu baina yangu mimi na wao mtu aliyetajwa hapa ni malaika lakini atakuja katika sura ya binadamu malaika huyu ni yule malaika almuwakalu bihim aliyetumwa kwa zoezi hilo la kuwavuta na kuwapeleka wapi motoni kwa hiyo nikiwa wasubiri kuwapokea mara atatokea mtu mtume amesema mtu lakini sio mtu kwa maana mwanadamu atakuwa ni malaika katika sura ya binadamu nitamuona akitokea huyu mtu Fakala liljamaa atasema kuliambia hili kundi halumma bimaana ta'ala unjoni huku mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aina bimaana ila aina taakhudhum unawapeleka wapi halumma ta'ala faqultu aina ay ila aina taakhudhum ila aina tadhhabu bihim unawapeleka wapi qala yule mtu akasema ila nnari wallahi kwa maana akhuduhum ila nnar hawa watu ninawapeleka motoni qult wa ma anuhum ai limadha au madha faalu hatta tadhhab bihim ila wamefanya nini mpaka unawapeleka motoni watu hawa Aina majibizano baina ya Mtume sala na nani? Na yule malaika aliyekuja katika sura ya binadamu amewazuia watu ambao Mtume alikuwa akiwasubiri. Qala yule mtu atasema kumwambia innahum murtadu waraja'u min alislam ba'da mautik. Hawa ni watu ambao waliritadi wakatoka katika Uislamu baada ya kufa kwako. Akiwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali kama hiyo thumma atat jamaa'atun litakuja kundi lingine Linapokuja kundi lingine yanawatokea yale yale yaliyotokea kwa kundi la kwanza kwamba anatokea mtu anaingia katikati anawazuia na kuwaita na kuwapeleka motoni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema la adhunnu anahu yakhlusu minhum min nar illa qalil Sidani watasalimika na moto katika hilo kundi isipokuwa wachache sana Hii ndiyo hali tulisema katika darsa iliyopita kwamba mtu kupata fursa ya kunywa katika haudhi ya mtume sallallahu Alaihi wasallam ni ishara nzuri ni bishara kwa sababu kuna watu watazuiwa <coughs> Hadithi imeeleweka? Naam. Tayib. Wa lehuma na wamepokea vile vile maimamu hawa wawili Al-Bukhari na Muslim fi hadithi ibn Abbasin katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas Allahu anhumā kwamba mtume alisema faakulu nitasema wakati huo kama kala la abdus salih kama alivosema sema mjamuema katika aya hiyo niliyoi kuisoma walahuma lahumā tunakwenda hadithi ya tatu hii hadithi ya pili ilikuwa ni takmila au ni riwaya ambayo inakamilisha maelezo ya hadithi ya mwanzo akipewa hizo sababu mtume atasema kama maneno aliyosema mja mwema ambaye ni Isa alayhi salatu wasalam kama alivyo tutopotiya Allah katika surati al aya ya 117 wa wakuntu alayhim shahidan madumtu fihim falamma tawfaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid Aya inaendelea <coughs> Nabiiullah Isa atasema in tuadhibhum fa innahuma ibaduk Ukiamua kuadhibu Mola wangu hawa ni waja wako na we unafanya utakavyo wala huulizwi Na ukiamua kuwasamehe aslan wewe Allah ni mwenye kusamehe, ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma Walahuma anhu marfu'an Walahuma na wamepokea vile vile al-Bukhari na Muslim anhu kutoka kwake kwake nani Abu Huraira kwa hiyo hadithi hii pia imepokelewa na sahaba Abu Huraira Walahuma, na hadithi, wanayo hadithi wa wili Bukhari na muslimu anhu kutoka kwa sahaba Abu Huraira marfu'an hadithi marfu' anasema sahaba maneno ambayo ili mtu aweze kusema maneno hayo lazima awe anapata wahai. na wahai anapata nani mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hata kama hakusema kwamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakini akasema tu maneno ambayo hawezi kuyajua mtu ila kupitia wahai, tunajua haya ni maneno ya nani ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ma min mauludin ma min mauludin yuladu illa ala alfitrati fa abawahu او يمجسانه كما تنتج البهيمه تو جمعاء هل تحسون فيها من جدع حتى تكون انتم تجدعونها ثم قرأ ابو هريره رضي الله عنه qawluhu ta'ala fitratallahi allati fatarannasa 'alayha muttafaqun 'alayhi hadithi hii, vile vile inaungana na hadithi ambazo zimetangulia katika kuonyesha kwamba watu wanazaliwa katika umili la kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wana wajibu wa kubaki katika hiyo njia ya sawa na hilo umbile la kumtambua Allah Jalla Wala wa Ndiyo mtume akasema ma min mauludin hakuna yeyote azaliwae ma min mauludin yuladu hakuna yeyote mwenye kuzaliwa anayezaliwa illa ala alfitrati isipokuwa anazaliwa katika fitra fitra ni nini fitra wanawachuoni wachuoni wameifasiri wakasema alhalatu lati yakunu alayha alinsanu inda wiladatihi qabla dukhuli almu'athirati alkharijiyyati alayhi fitra manake ni ile hali anayokuwa nayo mtu pale anapozaliwa kabla hajaathiriwa na mazingira hiyo ndiyo fitra mtoto akizaliwa wanachuo nasema kama ataachwa katika mazingira salama hakuingiziwa fikra mbovu akaachwa tu hivyo kwa maumbile yake anatambua uwepo wa Allah na anatambua kwamba yeye ni kiumbe kaumbwa na yupo aliyemuomba ndio maana hii hadithi kwa hiyo yu, ila yuladu ala alfitra ma mim maulud yuladu illa ala alfitra hakuna mzaliwaji anezaliwa ila anazaliwa katika maumbile safi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume akasema fa wazazi wake sasa yuhawidanihi wanamtia katika uyahudi. au hii, au wanamtia katika Unasara maneno wanamtoa katika umbile lake au hii, au wanamtia katika Umajusi kwa hiyo kwa mujibu wa maneno haya Sio kwamba mtoto aliyezaliwa katika familia ya kikristu, anakuwa ni mkristu. Aa. Kabla hawajamuingizia yale mambo yao ni Muislamu. Yupo katika fitra. Na wao wanalijua hilo tulisema ndiyo maana wanambatiza. Wanamvua sasa ile fitra yake na kumuingizia kitu kingine. Kisha yanafata mafundisho ya kufuta ile fitra kumweka katika vitu vingine Sisi katika Uislamu huyu mtoto tunafanya kuilea ile fitra yale maumbile alizaliwa nayo tunayalea Sawa sawa au yu majisani hii au wanamtia katika umajusi kisha mtume akasema kama tunjul tu, kama anavyozaliwa mnyama bahimatan jam'a anazaliwa akiwa ni mnyama ambaye amekamilika viungo vyake hana mapungufu kama tunjul bahima kama anavyozaliwa mnyama bahima tanjamaa ni mnyama aliyekamilika viungo hajakatwa sikio hajatiwa alama yoyote tumnaakasema hal tuhisuna fiha min jadaa je mnahisi kwa mnyama huyu aljadaa ni mnyama aliyekatwa masikio wafugaji wanajua mnaona hicho chocho yani kwamba anapozaliwa kuna mnyama ambaye amezaliwa wa masikio amewekewa alama hayupo Hata takunu antum mpaka muwe nyinyi sasa wenye mnyama huyo tajidauna Ndiyo mnamtia hizo alama za kumkata masikio na kumwekea mambo mengine anazaliwa fresh kwa hiyo hapa mtume anapiga mfano Huyu mwanadamu anayezaliwa anazaliwa yuko vizuri kama anavyozaliwa mnyama akiwa vizuri. Wafugaji wanamtia alama kwa kumkata na kumchoma na kufanyaje wanamtia alama. Na nyinyi hivyo hivyo huyu mtoto aliyezaliwa katika fitra mnamtoa katika fitra mnamuingizia vitu vingine. Lakini asili yake amezaliwa katika nini? Katika fitra. Hadithi imeeleweka manake. Narudia kwa, kwa faida. Kullu mauludin awan ma min mauludin. Na hadithi hii imekuja katika alfadhi tofauti tofauti. Yuko lafzi nasema, kullu mauludin yuladu ala alfitra. Na hii imekuja ma min mauludin yuladu. Hakuna mwenye kuzaliwa azaliwae. Illa ala alfitra isipokuwa yupo katika fitra. Fitra tukasema ni ile hali ya kuja hapa duniani akiwa yupo katika maumbile ya kumtambua Mola wake. Amezaliwa katika hali safi kabla hajaathiriwa na vitu vingine vya nje ambavyo vinaingizwa kwa lazima kwenye maumbile yake. Hiyo ndiyo alfitra. aabawahu wazazi wake wawili hii wanamtia katika uyahudi au hii, au wanamtia katika unaswara au yumajjisanihi au wanamtia katika umajusi kama tuntajul tu, kama anazozaliwa mnyama bahimatan jamaa akiwa ni mnyama aliyekamilika viungo hal fiha min jadaa je mnaona katika mnyama huyu aliyezaliwa alama na aljadaa inakuwa ni alama katika masikio ya kukatwa hivi je mnaona, mnaona kitu kama hicho hata takunu kwamba hakipo hicho kitu hata takunu antum mpaka muwe nyinyi tajidauna ndio mnamwekea hizo alama za kumkata masikio yake thuma karaa abu huraira baada ya kusoma maneno haya ya mtume abu huraira akayasoma maneno ya allah jalla wa fitrat allahi alati fatara nnas alaiha hayo ni maumbile ya allah jalla waala ambayo amewaumbia watu katika riwaya ya hadithi hii zimekuja miongoni mwa riwaya kwamba ma min mauludin lla yuladu ala lmilla al hapa imetajwa yulad ala alfitra na kuna riwaya imekuja illa yulad ala al milla ay ala milla alislam kila mwenye kuzaliwa anazaliwa akiwa katika mila ya Uislam. kuna maneno nitakusomeeni hapa ya mwanachuoni ibn alqayyim rahimahullahu ta'ala anasema ja'ala fitratahu Allah amejalia maumile ya huyu mtoto anayezaliwa muqtadhiyatan liqabuli lislam islam yako tayari kukubali uislamu li'annahu ad lhaq kwa kuwa uislamu ndio dini ya haki al-muwafiqu lilfitrati as-salima uislamu ndiyo dini ya haki inayoendana na maumbile salama waa'qulul-sakiim na uislam sheria za uislam Ndiyo zinaendana na akili zilizo sawa sawa ndio wanaochuo ni wanaeneo wanasema an sahih nass ambao ni sahihi haipingani na akili iliyokuwa salama ukikuta nass nikisema nass mnaelewa aidha katika dalili katika Qur'ani au katika sunna Qur'ani na sunna haviwezi kupingana na akili sahihi Ukivikuta kama vinapingana basi ituhumu akili yako Kwa mfano ukaisoma hadithi ukaona mbona hii haiendani na akili haikubaliani japokuwa sisi Qur'ani atuipimiki kwa akili kwenye akili ya mtu kwa sababu mwisho wa siku akili zetu ziko sawa kila mtu ana akili yake ni akili ipi ambayo itakuwa ndio kipimo Tunaelewana kwa hiyo akili zetu zihukumiwe na Qur'ani na Sunna sio Qur'ani na Sunna zihukumu afwan yani akili zetu zihukumiwe na Qur'ani na Sunna sio sisi tuihukumu Qur'ani na Sunna kupitia akili zetu Sentence imekaa vizuri ya yani wasema hii, hii hadithi hata akili haikubali akili ya nani na utatuaminishaje kama akili yako iko sawa mpaka tukubali kwamba kwa mujibu wa akili yako ambao unayoyona iko sawa <laughs> kwamba hii nasi itakuwa sio sawa tuko pamoja sasa anayezaliwa anazaliwa katika dini ya sawa ibn ul-qayyim Al Allah amejaliya fitra maumbile yaliyokuwa salama yanaendana na kukubali uislamu kwa kuwa uislamu ndiyo dini ya haki inayoendana na maumbile lakini vile vile sheria za uislamu zinaendana na akili ilio ya sawasawa sawa. na tabu yote au zote tunazozipata hapa duniani katika maisha yetu ya kidunia ni pale tunapotaka akili zetu zi tuongoze tukaacha mwongozo kwa sababu unafika pala unakwama labda ni ni mfano katika baadhi ya sheria ambazo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala leo miongoni mwa changamoto ambazo zinasumbua Duniani kote. Sawa. Ni swala la watu kutokuwa na amani katika mali zao. Sio ndio? Unaweza ukaishi katika mtaa, Allah amekupa pesa, amekupa uchumi, unaishi huna amani. Sio Kwa sababu ya kuwa na watu ambao wametoka katika mstari una pesa zako za halali una uchumi wako halali lakini unalazimika kuiweka vizuri mali yako kama ni ofisini unalazimika ufunge na kamera hizo zote ni gharama zinakuja tu yani hazikuwa na sababu unalazimika uweke na security pale Hakukuwa na sababu ya kufanya lakini kwa sababu unaishi na jamii ya watu ambao wameacha fitra Alafu wakati huo zikawekwa sheria ambazo kama zinamhendo pia huyu ambaye ni muovu aliyeacha fitra. Sawa? Sasa tuangalie miongozo sasa ya yule aliyetuumba lau tungelifuata. Sheria yetu kubwa ya Uislamu ambayo imewekwa na yule aliyetumba na anatujua, anajua kabisa tiba ya wizi ni hii aliyotuambia wassariqu wasariqutu faqta'u aydiyahuma Lau hukumu hii ingelitwabikishwa ikatekelezwa watu wangelishi kwa amani Au ninyi mnasemaje? Kwa sababu akiiba mara ya kwanza tunakata mkono Atarudia Unaweza kusema kuna wengine hawaskii atapambana hivyo hivyo, ataiba Akiba mara ya pili, tunakata mguu wa kusoto. Hata makali tumeyapunguza, kwa sababu hata spidi ya kukimbia pia atakuwa uyo tumesalimika naye. Kwa hiyo kundi la waovu limepungua, si ndio? Anaweza kweli kuiba tena na mkono mwingine mmoja na mguu mmoja? huyu ah, sasa atakuwa ni sheitani rajimu kweli kweli. <laughs> moja hiyo mbili yule ambaye alikuwa na mpango wa kufanya kama vile anachukua darsa pale si amani inapatikana kila mmoja anaheshimu mali ya mtu anaitazama anaipitia mbali lakini ziko sababu pia zinazopelekea hawa watu wawepo kwenye jamii Miongoni mwa sababu ni wale walionavyo wamenyima haki zao kwa sababu Allah anasema kwenye mali yako kuna haki zao walldhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal sasa wewe umepata mali upo katika jamii maskini hazaka haza, utoi sadaka utowi hawa watu watakuwa kweli wanaipenda hii mali yako lakini watakuwa anakuombea dua njema kwamba uzidi kustawi kiuchumi hapana bali watakuwa wanakuhusudu wanakuombea uharibikiwe kama alivyo haribikiwa wao kwa hiyo hizi taratibu alizoziweka Allah subhana wa ta'ala zinaondoa chuki katika nyoyo za maskini mali yako anaipenda kama yake bali anaweza aka, akaihami kama yako kwa sababu anajua huyu bwana kupata kwake ni moja ya mimi kuneemeka. hu muongozo mwongozo wa dini lakini tulipoamua kuacha sasa tunapata kazi ngumu sana. Kanuni zilizopo haziku handle kuwa salama. Alafu unaingia na gharama nyingine. Tazameni kwenye majumba yetu wale ambao kidogo Allah amewapa nafasi. Ni gharama kubwa kiasi gani wanazitumia kujiprotect. Anajenga nyumba yake nzuri afaika ukuta refu linaifunika ile nyumba hiyo asemama fence nzuri sio fensi nzuri ndefu fensi zingine zimefunika mpaka hata bati anaweka na shoti ya umeme pale juu lakini bado nafsi inamwambia hapana kuna wengine wajanje, unaweza wakaufia tu umeme anaweka na mbwa na masai alafu ndani anabunduki. halafu alafu bado hasinzii Kigonga tu kitu tayari ameamka. Si ulale kuna mtu umemweka kule umeme upo nini? Aa, aa. Amani hakuna. Lakini wallahi ukiishi katika jamii Allah amekupa nafasi ukawa mwema. Niliwahi kuzungumza mfano mmoja unaonaje kwenye mtaa wewe ndiyo alhamdulillahi hali yako ya kiuchumi ni nzuri ukitoka ndani kwako umefunga vioo vya gari yako hata majirani huwasalimii la samahallah pop umepata tatizo pale mbele kuna mtu anabari na wewe achana naye mschenzi huwasalimii watu si ndio na wako watu wa aina hiyo lakini kuna mtu eh aki tokapalegetini atasimama atashusha vioo atasalimia majirani zake atawajulia hali na nini watu wanakutaja vizuri anaheri lakini huwa hajivuni anasalimia watu unafikiri watu wanahitaji kitu kikubwa hivi salamu ina gharama gani haina gharama jamani habari za asubuhi vipi zenu mmekaja hapo salama salama unaondoka basi unaacha utaje mzuri kabisa na kila mmoja anakuombea dua na watu hawa ambao Allah Jalla waala amewafanya ni madhaifu kupitia kwao wa, tu wala hawahitaji kitu kikubwa. Kuna kitu kimoja mimi nimeexperience. Unaona ndugu zetu wanaokunywa kahawa. Sawa. Akipita mtu pale kuna kundi kubwa watu wanokunywa kahawa. Akalipia chupa moja akawa shilingi ngapi? 500 eh? akanunua kahawa leo. Jamani kunyweni kahawa, halafu akaondoka zake. Anabadilisha stori pale kijiweni. Mashaallah huyu mtu bwana huyu. 500 tu. Baadaye akapita tena akanunua. Wanapomzungumza hawawezi kusema alitunulia chupa mbili za kahawa. Watasemaje? Huyu bwana huwa ananunua kahawa, huwa ananunua. Alinunua chupa mbili tu moja. Unaona kwamba watu hawahitaji kitu kikubwa. Na hii moja wala haikuathiri chochote. Mimi nimepiga tu ni mfano wa kahawa ili tupate kuelewa kwa wepesi. Lakini yako mengine mengi mazuri ambayo mtu anaweza kufanya. Yaani subhanallah. Ndio mtume anasema hamuwezi kuwatosheleza watu kwa mali zenu. Lakini watoshelezeni kwa tabia njema tabia njema imecontain vitu vingi sana maneno mazuri bashasha yako kwa watu kusalimia watu kuwaheshimu wakubwa kuwadhamini wadogo basi unakuta kuna watu wanatajwa kwenye mjitama, fulani mashallah ni mtu wa khair fulani mashallah mtu mzuri na hii ndiyo dini kwa sababu unaweza kuwa una swali swala tano na swala za sunna na usiku unasimama unafunga na sowaumu ni mwingi wa dhikri lakini hayo ni kwa faida yako wewe alitajwa mama mmoja kwa mtume sallallahu alaihi kwamba inna fulana sawama tun qawama walakinaha jiranaha au jarataha ya rasulullah kuna mama mmoja ni mwingi wa sowaumu anasimama usiku kasuri yake moja tu anaishi vibaya na jirani yake mtuma akasema la khaira fiha hiya min ahali nnar naswala zake na zake hana kheri huyo ni mtu wa motoni kwa hiyo ibada tufanye lakini ukoje katika jamii ie msingi kwa sababu ibada ni na mfano mzuri sana mi nimeunuku kwa Shekhe Kombo Hafiza Allahu Taala Shekhe Kombo alifundi anasema tunapokuja msikitini kufanya ibada ni kama tunakuja kujikoki tunapata nguvu ili tukitoka msikitini sasa ile nguvu tuipeleke katika jamii huko ndiyo kuna dini hapa, hapa unakuja kama vile ku imani yako Unaposwali, ukafunga ukasoma Qur'an ukafanya dhikiri sasa hizi dhikri na swala na dua na nini ukitoka mtaani ndio tuzione huko kwenye biashara zako kwenye mahusiano yako eh, kwenye kusema na watu Ay, Sasa wewe ukiwa sasa mcha Mungu alafu abus umekunja uso usemi na watu kwamba ndio ucha Mungu abadan sio ucha Mungu Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuwa hivyo na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio kiigizo chetu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na ndiye aliyesema laisa minna man lam yuqir wa yarhama sio katika sisi mtu ambaye hawaheshimu watu wakubwa na kuwahurumia wadogo hizi ndiyo akhlaqi za mtume sallallahu sallam alikuwa anaweza kutembea njiani anasimamishwa na bibi Kikongwe anasimama rasulullah anamsikiliza anasema shida zake mpaka anamaliza Kasimamisha msafara si tunawa watu akimwita anasema huyu nani mpaka nisimamishe mimi huyu chanana kwao nugu zangu ad-dinu almuamala. dini ni Mwamala vipi unaamiliana na watu Sedu hata ametoka ya wapi aya <laughs> Ala kubaki katika fitra kuna hitaji yani sisi ni nilisema katika Uislam sisi tunailea hii fitra asli ipo kazi inayofanyika ni kuilea hii fitra kwa kuishibisha maneno ya Allah kuishibisha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hii fitra imetajwa na hii inshallah pengine tutakuja kuizungumza kwa umuhimu wake katika darsa itakayofuata tutakamilisha hii kisha tuanze hadithi ya Hudzaifa radhiyallahu anhu katika masala ya fitna nayo ni maudhui muhimu sana na hasa katika zama tulizo nazo hadithu huzaifa fil fitna. lakini kabla ya hapo nitakuja kukamilisha fitra fitratallahi allati fatara anas عليها imefasiriwa tafsiri nyingi miongoni wa tafsiri ni kwamba ni kile kiapo ni yale maagano tulioagana na Allah subhanahu wa ta'ala pale alipotuumba nafsi zote zikaumbwa kisha Allah akazitoa katika mgongo wa baba yetu Adam akaziweka na kuzishuhudisha alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu alqiyamati inna kunna an hadha Gafilin wamefasiri kwamba hiyo pia ni katika maana ya fitra kwa sababu ulishachukua kiapo ukija duniani hapa we unajua yule ambaye umechukua kiapo kwake ndio kakuleta hapa umekuja hapa unajua ufanye nini sasa bia mazingira ndio yanakuja na haribu hii fitra Moja, mbili وازازي 3 شيطاني اللي يتكوا كيapo لا يضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله تنكوجا تنkutana na vitu kama hivi tutakuja kuanza hapo inshallah